Похорон Ваське. Славн є з Боже по всьому світу, славен є. Топерти дзвоники каміл лупають, славен є. Славен є з Боже по всьому світу, славен є. І якогось року, в 90 ми ходили колядувати на церкву. Ватага була чимала, і ми приготували справжній вертеп, хоч і невеличкий. Змайстрували звізду, вивчили кілька маловідомих колядок. Селище наше немаленьке, райцентр колишній. Щоправда, церква одна тоді була, на другу ж оце й збирали гроші. То ми поділились на кілька гуртів, кожен на свій куток. Але наш краще підготувався. І пісні вивчені від старожилів, а не просто «накривайте столи». І коза з іродом, і голоси добре зіспівані. Тож усі вирішили, що такому гурту личить обходити, як у нас кажуть, «Лугівщину». Колишній присілок, де віддавна сиділи багатші, начальство різне, та й тепер селяться місцеві багатії. Так ми ходили й ходили. Добрий вечір, пане господарю, чи дозволите заколядувати?» Всі, звісно річ, радо впускали нас, бо ж як не як на церкву колядуємо, а не собі в кишеню. Слава Богу, мир в цій хаті, перестаньте сумувати. Не лякайтесь, не смутіться, я приношу вість для вас. Славен Єси, славен Єси, наш милий Господи на небеси. Міхоноша Івась, він у нас заспівувач, усе клав та й клав до калитки пожертвувані гроші, та й ковбасні, кілечка і домашню здобу до торби теж. Є з Боже, по всьому світу. є. так ми обійшли всю Лугівщину, вже й наморились. Одначе мали ще й іншу дорогу. Та й звідтіля не близенько. Справа в тому, що однієї півчині Ганни Полікарпівне з нами не було. Така завсіди жвава, моторна, до всякого церковного діла беручка, щось цього разу спасувала, тільки переказала через треті руки, що не прийде. Ми вирішили прихворіла, та й пішли провідати її, разом Христа прославити. Добрий вечір, пане господарю! Почав було і вас, та й осікся. Ганна Полікарпівна, Стояла на порозі, вся в чорному. Вона впустила нас до хати, чомусь неприбраної по-святешному. Сіла, затулилася руками і тихо заридала. Потім утерлась, трохи заспокоїлась і, сапаючи повітря, з довгими паузами повела. Це була в мене найближча істота, найближча! Як він мене розумів? Співслова. Я щоразу тільки до хати і до нього. Вселученьке, йому. Я його без слів розуміла. Васько, Васько, тепер мені свято, не свято, та й життя, не життя. Я вже розкрив булорота, щоб висловити співчуття з приводу раптової кончини її чоловіка Васьки. Аж з сусідньої кімнати рипнули двері, і на порозі став її Василь. Тільки тут ми помітили, що поруч полікарпівни на тумбуці стоїть у рамці з траурною стрічкою навскоси фотографія здоровенного котиська. Такого породистого, пещеного яких купують за чимелі гроші, потім шиють їм одяг, возять до котячого лікаря на щеплення, до котячого перукаря на стрижку і навіть подейкують до котячої педикюрниці приводити в порядок кіхті. Коло портрета стояла товстелезна свічка, певно горіла всеньку ніч і цілий день, та лежала пачка кітікету. Ми були до краю спантеличені що годі спромогтися й на слово. Трішки посиділи, встали з тою звіздою, та й пішли. Слідом за нами вийшов Ганин Василь, кругловидий, червонощокий, тиснемо руки міцним мозолястим потиском, а весь його вигляд був пониклий і осоромлений. Звиняйте, мовляв, вибачте, пробачте. Ми брели кучугурами під морозними зорями, і трохи перегодом стало нам відлягати. Спершу кожен і всі разом подивувалися Ганні. Такий сум через кота? Ото треба було стільки років до церкви вчащати. Потім став нас розбирати сміх. А де ж той небійщик? Щось не бачили домовини? Вона, мабуть, ще й з попом схоче його поховати. Будемо відспівувати». «Ні-ні, зробить з нього мумію, як в Єгипті, і буде поклонятись!» Правда, вистачило нам розуму за тою дурносмішкою вмовитися, що нікому не розповімо про Ганнину дивну жалобу, а за кілька день знайдемо з нею змогу поговорити. Ми, справді, через днів зо два, повернулись до хати сестри Ганни. Нас із батюшкою покликали відспівувати небіжчика. Василь лежав у труні посеред тієї ж кімнати. Полікарпівна сиділа в тій же позі, вся в чорному. А навколо домовини, ледь стримуючи сльози, стояла вся Василева бригада.